بسم الله الرحمن الرحيم وذابط ته تو فلم المجازات خارججیت دی مجازاتې داخلي چې چې ب عامال کول او د دثر یا په روحانیت پانې کېدو او ی به بایمیت که خالیزونه ډ کو مخسیږي چې وې نو مجازات مجازاتي داخلي د دا فقره دا اثر په پا ملکیت باندې او د بدو اعمال او اثر چې کندنو پچا با باندې په بهیمیت باندې غلې ترقی ور او بدو اعمالو ملکیت کې زو عفرا او نیکو اعمالو پر روح او بهیمیت کې زو اف راوستو دا د اخلي مجازات دي د سرکاوټ نو دا اعمالو سره فورا ملوي اعمالو سره سم سر ملوي فورا کوم چې دینو مجازاتې خارجيې دي مجازات خارجیه کچر تا کی یو مجازات خارجیه دی بل نا د اعمال, اعمال و تقاضا او بلت رد تا دا عالم سوا تقاضا و او کچر د دوار و تقاضا یا ووا نفورن چه کم نه مجازات سشی ملوش یعنی کو اعمال و او دو نظام العالم تقاضا دو دوارو چې کوم حالات د سروانو چه د اعمالو مطالبه کی چیر دله داسې زور کړی شو اق مطالبه چې کوم ډول د نظام العالم د پاغه ټیم کې نو دا ډایریک بدله مي کله دا سوي چې د نظام عالم مطالبه او دو دا اعمال مطالبه چې همدنو یو شان نيوي خو د निजामه عالم اسباب کی کاغي لګراټول کی او داغي اثر لګ مؤخر شي پس مسلته ني جوړيږي ان داغي اعمال او اثر دا عالم د اسبابو په تاخير کی د نظام عالم کې څه فرق راځي نه نو بیا هم چې کوم نن د تبدل شي مېلاوي شي او کچرته کې د نظام عالم په نظام کې او اسبابو کې داغي اثر مون موخر کو نو یا مزرته عامده چې د الله تعالی د فیصله نه خلاف دي یا ټول تفاید رسی او غدا الله د مصلحت نا غټم سره خلاف نو په تک کټم کې د عاماللو دا مجازات لک مخر کړی شي او د نظامې عالم هغه تقاضی ته و کتللی شي نیک سړی به وي او پاغه به سخته را نو بس دا د پااره به کې فیده وي خو لکه دغه ې د عاملو بدلا نه او کله چې کمدننو بد سړی به وي او په هغه حالات مزیدار راشي د هغه د هغه اعمالو بدله شي مؤخره کړې شي د نظام عالم د ولینا د خارجي اسباب د ولینا خارجي څه د ولې اسباب د ولې شاسه بوجه بده باندې سو پوشي او یقینو دي چې هیڅ عمل به بدل پات کېدلی نشي ه ی عمل به دهله پاتې کېلی نه شي دل ته وولوم ب له ووررکې پس د مکې له موررکې پداخللت کوېله پوم ورکي ذاغې بایان کې شا و ذابط ته تو فلم مجازات خارجي او ذابط ته چې کمدننو په مجازاتې خارج کې ان نه تتكونو في تظغی دا مجازات خارجی ته کم دی مداوی پګړنو اسباب بهر په عالم کې ګړن اسباب دي موږ مخ کې ویلو په عالم کې سلسله ده سبب او د شاده مسبب ده فمن احاط بتلک الاسباب وتمثل عنده النظام المنبئ منها چا چې هاته وګړو په دا اسباب باندې او متماثل شو متشکل شو دته هغه نظام چې هغه پیدا لري اسبابونه ینه د دې د نظام چې کوم دارل اسباب دې دې په دیبانې دی پوښونو علی علیما قطعاً په دیبا پوښي چې ان الحق چې الله تعالی چې د نو لا يد و عاسيا نبرق دې هي فرمانه الا يجازيه في الدنيا مگر الله تعالی هغه چې کم دنو په دې دنیا کې بدله سكي ورکهي ما رعایت ذالک النظام خسر در رعایت ساتل دادشانا نظام نا مددی صورتو نو ذکر کئی فَيَكُونُ اِذَا هَدَا عَتِ الْأَسْبَابُ عَنْ تَنْعِيمِهِ وَتَعْزِيبِهِ نوی دا سی چکل ساکین شی و پارام شی چکنون اصباب اِذَا هَدَا عَتِ الْأَسْبَابُ چکل پارام شی اسباب عن تنعيمه مطلب دا دی چې یو نیک سړی دی او د دې نیکا نیک اعمالو تقاضا د په دبان نعمتونه کول څه کول نو خارجي اسباب دغه نعمتونو مخالفتیا نه کی دا غنه په حرام نه سړي نو نوعه ما د الله سوورګي نعمت ورکی یو عاسی دی او نافرمان دی خارجی اسباب اغد چې کوم دونو ساکین دی پارام نی دله اعمال د تقاضا کې چې عز زباده له سنا سزا سکرې شي ور کړې شي او خارجي اسباب ورته رکاوټ نه دی یعنی غیر مخالف نه دی عزبه دله سور کړې شي عذاب ور کړې شي ازاحه اتل اسباب چې کله خارجي اسباب پارام وی عن نیمې ی وتاض به نو بسبب الاعمال سالالیه او ې به بسبب الاعمال الفاجره د دله نیمت ورکړی شي په ن کو او دله سزا وورکی شي په بدو عملو کوونو بل صورتتزی ک اذا داسې چل او سولټ ته قاذا ده آمنته قاذا کوي د د د تیم چې د ن ال ددلله د نیمت سکی شي او خارجي حالات داسې جوړدي اسباب بر نظام باندې خوله پوهږي هغې ته داسې اسباب جوړ دي چې دله در دوول په کار دی ل دته په کاردي در دوول په کار دي او یا چې کمنو بد د ګونانګار دی او د د عامل ت قاذا کوي د د د درد او خارجي حالات داسې جوړ چې لکه د د ته نهغیم په کار دی ته په کار دی و دید آمال و پدی تاخیر او دې د اعمال په دې تقاضا کې لکه تاخير وکړ شي او د نظام عالم رعایت وکړ شي ويكون اذا اجمعت الاسباب على علامه وكان صالحا خ نو یو یو صورت پکې دا کستاسو خیالي چې موږ به ویلو چې دا بهر اعمال تقاضا نه کوي دا بهر اسباب خودم راځي مقابلي دې او کچرت کی اسباب او تاثیر مون د بارني اسباب او تاثیر سکو رست کو پای کې تقللس راولو نو س نامناسبتي دو او قبيح كار نكيږي نو دا غوره ذکر کې شه د خارجي او اسباب او تاثیر لکھ سکو راکاغو ويكون اذا اجمت الاسباب على الهامهم چې کله جمع شي اسباب په دردول د زبان وکانا صالح او د څه دي نېګته وکانا قبض و حال معارضت صلاحیه غیر قبیهن وی اغا قبض ده ده اغا اسباب خارجیو را د را طولول خارجیو ده وجه ده معارضی صلاح د ده غیر قبیهن هغه د ده اغا صلاحیت اغا اسبابو تا معارضه کئی و دي اسبابو کې تا تقلص سکی راولی ده مطلب داده دا چې با هر نظام کس خلل نرازی اغا قبیه وي سریفت عملو لارافل بالاله د د د د ن کو عملو تاثیر را وي دزه د کا ال دنه ختم کی صحیح ده که نه او س انیمونه صرفت عملو هم واړول شي عملونه د لارافل ولا او تخفیف هغه اړو چې کمدننو او د موسیبتونو ته او تخفیف یا د د کم کمک کړی شي د دا, دا کو عملو چې کمدنو دغه شي او حالا انامې دا عطب تب على الامه یبنی یكون اذا اجمعت الاسباب على انامه هرغون شوی د ټول اسباب اتفاق کړي د اسباب خارجیو او په انعام د باندې وکانه فاسق نو دی فاسق دی خو بیا کده بهر د اسباب او تاثیر موسکو را ټول کو نو په نظام خارجی کې سفر اق ناراضی نو د د فسق چده د بد اعمال تاثیرو کی سو کی تاثیرو کی او د دپنه امتونو کې او په خوشحالو کې ل کمی شو شي را شي او والله انامې ی وکانه فاسقا د الى ال اضالله تمتې ی وکانه کل موا صابې دا کل مرض د شي او اجمات الله مناسبتې اعماله نو امید د في ظالکه ام دادن بن یا اجما کړي وي دغه عصابو چې کمنو الله مناسبتې اعماله د د د عملو به مناسبت د دواړو ته قاه سده yawa da no umid da fi zalika imdadan bayinan da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ترقی da da da da da da da da da da da da da da بالفاجر da da da da da da da da da da da da da da da da da da تقاضا یوه دو ده د چا دلو او د نظام عالم دواړو تقاضا س نه نظام عالم یوه تقاضا قاذا کوي او دغه چ کممو بله تقاذا کوي او دا خپله تقاضا نظام واجب ګي چې که رستتو کوي نو قبيه قباحت کېږي را نو په ت قضای کې چې کمم نه نو د والا سزا سشی را شی یعنی اگر تا ظاہر کسی شی تکلیم او بد اعمال والا تا نی خوشحالی سشی ملاو شی جنو گویا لکن سن چه قرآن و جید کیو تا استدراج ہوئی لی دی و دتا سم ملاو شی استدراج شی او دے بل تا جا کمنو سخت را شی خواد دا د گناہونو دا مغفیرتو او دا دا درافی دا دراجاتو دا دا, دا, دا, دا دا روحانیت دا ترقیسو اگرزی او کلهنا کلهوي داسې چې حکم د نظامغه ډیر لازم وي د حکم د عملونه صحیح شو چې حکم د چا د نظام کاغ اوو کاو قه په کس کېږي راځ اوژ به من حکم اللی فاست را بالفاجر نو فااض له چې کمنو دما ته وکړه شي استاجاجي و ځ قوله او په نیک ساړی بانې په ظاهر کې تزیق را استستلی شي ایو صرف او په نیک سړی باې دا تنګی را استستلی شي د خوراک تنګي وي کار روبارونې خراب یا نور خارجيمه ساعب بیماری پم را یا نور خارجي مه ساحب د چا د طرف هغه پ را شي د پای کې د د فیده وي د د بهیمیت په کم زه شي صحیح ده که نه روحانیتېڅوکي ترقي وکي ناخم د د دپاره قسم شو وي دغه دی زحمت ته کلهکه شکل دې زحمت ته نور دې څه شي رحمتو نا رحمت اغه د ويم شکل دې لگا رب رحمت رب نعمت فی صورت نقمت رب نعمت فی صورت نقمت بیر نعمتونه چې کم دنو اغه په صورتونو ده چا کی وی دا عذابونو کی لکه حدیث کې هم راغلی دی د شانتۍ چې اذا اراد الله به عبد خیرن يسب منه ښکل الله تعالی او بندته د تکلیف اراده وکي الله تعالی ورته لکه مصیبت سکی و را صحیح و یصرف التزيق او واړو لشي غت سختی او تکلیفو الی کسر بهیميته هغه د ما طول د بهیمیت بدته و يفهمو د فهم ترازی دا دیو دیو نه پویږي چې دا زمما تربيت ته زمما سره تربيت ته نه فایرزه دې په ډېر څه وي خوشاله لکه سره دې ترخه د وایس کی مرنه رومی وې وې نالم و ترسم کې او باور کو نه کې استرحم جورا راکم تر کو نالم و ترسم جړ مصیبت ته راتنو جړما تکلیف راته دی نو جړما و ترسم یریګه ما او باور کو نه اصل دې دې جړاراله دې بس سره هم را کم تر ترکوت او ح را باندون کې چې دغه نه کم نکی کېته دا موسیبت را نه کم نکی کې دغه دی کې چې کم لذت غ نهته نورسه کې دا دغهې کلهدي ی شه به دوال مور راغې بند لکه یو سړی طرخه دوای خ په می نهباننس کې دا ترخهسه ده دو ده غولستان کې په ډیرر زور د وي تا چې تنیليلی چې دوای خواګ دو طرخه و دا ټولې دوواانې دي دا ته کوې امور چې دی دا ټولدي دوواې دي و هغه زمانہ قولی علی السلام د بنی حدیث دلیل کوي نبی علی صلوات و سلام د مسلمان او د منافق مثال ویل دی چې دونه مسلمان مثال چې کم دنو دا د کچا فصل له نو یو طرف تفصیله راځي نو دا چې واړې نو بل طرف نارښینو په دې بل طرف هیڅ کی واړې کله وینور په دغه شو تیز شونو کله یو په کې کم شونو کله یو په کې لګې شوې ډېر شوي نو بس کلپی یو مصیبتی یا کلپی بل مصیبتی که نا او منافق چه کم ده نو آغا پشان چه کم دنو دو مضبوطی کلاکی زمکی ده او کلاکی ونه ده چې هغه چه کم دنو ایسو تم را رسی ایس مصیبتو که نا او باشی وزیز هم دو بیخ سکی وزی بلکل دو بیخ چه کم دنو وزی مسلو المؤمنه صفت د مسلمان پشان چې کم دنو دو آغا کچف تفیو احر ریاح چه اڑی راڑی دیل تصره تسراوها مرتا و تادلوها اخرى سم لی دیل رکلا و کل برابر حتی یا تیہی اجلوهو تردی چه نیٹا راشی حدیث کی راغلی دی چه ان المؤمن لا یموتو علا عرق جبینی هی مسلمان چه کمننو دی تندیب و خوالا شي شی ایداغی یو مطلب محدثی انداز کرکی چې ستڑ ستڑ دی دنیا نسی شی بلاڈ شی وامصل المنافق او مثال چې کمدننو د منافق په شان د هغه کللاې وونه دی کا ممسل ور زتل مجز یا په شان هغه مضوطی و د لکه نختارې والله کللاکه چې بلکل مضوط الله لایسی هاشيون چې سپیم نه راځې نه پې ته به نه پېټښې دا ځنی وي که نه تاریخی خبرې و د فریرون په سالالی عمر کې چې ته سرخوکې نه او راغلی ټولو مر کې سرخ ک په نه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابی وی چې دا تسبه ته وی نبی السلام ورته وی چې ته نه درغلی وی نه پاس ته زمون نه نه وی ته تکلیف خامخ په مؤمن سکي رازیو صحابی ته وی رمال ته کمونه تعالی خراګا خو خزه چې کمونه صحابی ته وی ماستن ناشتو ان دیس داسړې ستړې ستومان را نه خو ته توبکه خو چې د سنگ اوبر او غو شيو دعوتنا استو استو تر دیچا تاجودل رباز چې تاسو ده او پاسې د اوتې تلانهسته میمه چې کړه پاسوم د نو خوب د خرابيږي او وسنه جسد نه وده شم او د تند د وجه د خوب را پاسې د تکلیف پیدا ته او ته یو دي شوی وزه ده ته کنهسته نو چې رو بوسکلی نو دوه لړ خوشاله نو ورته خدي خاوندې خزه ته وي ویچې ته سه مطالبه کې زبد لاغه مننه ته زمونه مطالبه دو خوحالهم دوه ما ده نستسته وي هغې پرده دا خبرې وي نه ما له مطغه کوي مطالبه به را کوي یو مطال ما دا چې مه تلا رااکه داس شو دا دا دا مطالبه نه نه میتامات ته ووی چې مطالبه که دا مطالبه کوم می دا به نهبی السلام لجو حلکو کاغه چه نبی نمانا نمانا پلارا و چې مطالبه وومه بیا بهومه نه نه په لاره باندې روانو سړی خپ روټکاره و خوړه او تپ نو وې روانو شي په ګټېټکره وخورړه او ویني د پينه روان شو خزه وتي واپس راځه يبس پر دا ونزو او وتي وی وله اول د بچو زو بیا وای چي نزو يبس اول وی چي دغه لکه مطالق راک او زداري جماله طلاق مراک او په زمو مطالبه ختم شو وی لکه جوجه صدا دیوانه مې مسپویا که چي غختل وی او اوس واپس کای وی ل پدې مې مسپویا که اغه وتي غختل مزه کچ نبی رسول الله فرمایلو چي چابه نه شي دا زمانه نه دي تا سر ما تا ته تا شرمه ده واده دوره و خوش په تا چې تصرف کوږم نه درا غلي ما چې سړی خو منافق دی ماشه د دننه چې کمننوباز د غوکا ځان تخلص کا خو چې په لار راتو ټکر دیو خو لخوا دی ویني شو زما مسله حل شو یا مسله زما څه شو حل شو تکلیف در باندې راغی دا تکلیف مختلف شکلونه یې یو بیماری ده نه خو لکه مختلف شکلونه یې کنه حتی یکونه تر دې چې شی یا یست و تل چې کومنه په یو ځل باندې بل حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما من مسلم نشتری اسی و مسلمان یصیبه چرسی کی د چکندونو یو تکلیف د مرض فما سیوا هو یا د مرز نه علاوه بچی بیمار شی پیسه وسرنی قفقر بکی راشی الا حت الله به سیئات مگر الله تعالی ختمی بدی سره دد او گناهونه کما تحت الشجره و رقها لکه څنګه چی پانی چې کمونو خپل پانی ون خپل پانی دوړی پا... خزان کی پانی دوړی کی د تقا په تکالیف سره الله تعالی د څه څه ده دا د دیو بل مثال ذکر کئ چې دا وکاله د فرد خبره شو څه خبره شو فرد یعنی یو فرض او بل تر په نظامي سده عالم نه د نظامي عالم تقاضا د فرد د اعمالو د تقازین بدل لده او د اعمالو تقاضا اغا چه کمدنو اوجب آده یعنی پورا قول سدی دغه د دا نظام عالم تقاضا سده اوجب آده دا. دا, دا دا اعمال و تحصیل روستو, روستو شی او د نظام عالم اغا تقاضا سشی مقی شی خدا کلا کلا عمومی تا یو وطن یو ملکی اغای چه کمدنو لکا دا اللہ و نا فرمانیو نافرمانیو کی تا عد شیطانو کی دا اللہ رب بلزد قانون پریده دا غین قانون سکی نافس کی هغوی چې کمدنو نفوس د هغوی نوملکییت په ځای بلکل بهیت شي ته به ته ای چې سناور دیره دي دی. ټول چې کمو زنناوري سناوري اوس الله خو تعاله چې کمدنو لږ وته ک د هغ وواي سسې استدرا لور کې پر دی په د خللګونه باز کې یخکې او دا د الله خو تعالی یو د نظام تهقاذاوي د هغوی د عملو بدله لګروستوکې اغایت استدراچ کی ور کی ناصافی دی الله تعالی جګمر سکي وني شهري رفيګرومني ناصافي كيل لاوني وي وروب او اور ډېر قرته یو ملکي چې غلبهت عليه توات شیطان پدبان قانون د شیطان نافذي غلاوي پدبان د تابعداري د شیطان وسوار اهل هو كماسل النفوس البهيميه او شي اهل د ذوالفشان د نفوس بهيميه یعنی صرف تن پروري دا تن پرستی یعنی yani خواہشات او پسې او دې پس شهوات او پسې روان دي الله تعالی د بندګې ترڅو سره فکر وکړه نشته فتقلص منه بعض المجازات نورست کړي شیرا ټول کړي شي ځنه سني سزاګان علاج لريونیټي پوری هغه دې قول د باری تعالی کې و مارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا لها بالوساي والزرائل علهم يزرعون نمیدې علي ګلی پیس یو کلی کې او پیغمبر مگر اخذنا اهلهاونیوم اغا او سیدون کی داغه بل با سایه و زرای پتاوانو نو تکلیفونو باندې کېدې شي دی وګړویږي او اجزیو کې ثم بدلنا بیا می بدل کړه په زایدو افغان باندې خوشحالی حتاف او تردی چې دی خډیر شو وقال و دیوی قدمه صحابه نظر داوی تاریخ دی کله تکلیف یو کله خوشحالی په ژوند کې دا اونچ نی سکیږي راضی نو منیول دیلنا نا ساپاو دی پویی دلنا او کچر تا قلیوالو ایمان راوده وی او زان بچ کرده وی دا شرکنا نو پرانسته من پدی باننی براکات من سمای و لرد ولیکن کذبو فاخذنا هم بی ما کانو یکسی بون نو منیول دیلرا د وجد کلود دینا و بالجمله